Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester. Si sí, dic, rugby a 13, Dalí, Récord Guinness, Perpinyà, Marató... Ja sabeu que avui farem memòria amb Lluís Colet. Lluís, bon dia. Hola, bon dia. Lluís Colet, Perpinyà, 1946... A la wikipèdia hi ha un article sobre tu que parla sobretot del récord Guinness, del discurs més llarg de la història fet en català a Perpinyà, 124 hores, parlant sense parar, al gener del 2009. Encara ets el récord Guinness o hi ha algú que t'ha superat? Ah, no, no, no, no, no, sóc el de Tandú, sempre, mm -hmm. el de Tandu, sí, sí. Des del 2009. Bé, en parlarem, sapiguem primer de tot, de Lluís Colet, d'on vens. Vas néixer a Perpinyà? La plaça de Bèlgica, que és una placeta molt bonica del barri de, de l'estació. Vaig néixer aquí el mes de juny de, després de la guerra, del 46. És a dir que aquesta plaça de Bèlgica i els carrers que l'envolten eh, són el bressol de les meves dues famílies. Eh, de la banda, de la part de la meva mare, eh, la, la família Porra i del meu pare Colet. Doncs, eh, la teva mare venia del conflent? Eh, venien de d'Oleta, es van instal·lar doncs, el eh, carrer Perelefranc i després el carrer de Venisa al final del segle XIX, 1897, i eh, la part del meu pare, eh, Colet, Uh, L'avi venia de Barcelona, va, anar, va arribar de Barcelona amb la meva àvia al uh, 1900, exactament. Mm -hmm. Era un moment en què molta gent del sud venia cap aquí. Exactament, exactament. Uh, si agafem la premsa de local, i bé, hi hauria, s'hi pot veure molts articles uh, uh, tal com les xassos espanyols. Eh? Mm -hmm. Eren perseguits, doncs? Eren perseguits, eh, me, el, el meu avi van tenir la sort de, de trobar feina de seguida i van ser integrats de seguida. Mm. De seguida. Ah, què va fer el teu pare com a feina? El meu pare era artesà, mm. eh, artesà de, de, de fer blanter, plumberia, gengueria... I, uh, i el l'esofatge central. Que... D'acord, i la mare a casa. I la, la, la meva mare era també eh, era couturiera. Molt treballava bé. al seu compte, mm -hmm. havia treballat a Paris Couture abans de la guerra i després treballava al seu propre compte. Mm -hmm. Tu a la plaça de Bèlgica, de Perpinyà, vas viure fins a quan? No, llavors, doncs, la família s'hi va quedar, doncs, la meva àvia, que hi va morir l'any 58, eh, però eh, els meus pares i, i jo eh, van marxar de, uns mesos després a l'avengut de Julien-Penxó i tota la meva infància doncs, eh, era al barri Sant Martí de Provençals, eh, el patronatge amb l'abat el, Vilanova, els petits cantants de la Creu de Fusta, en aquell moment, l'Ibti Chantel de la Cualabroa, que eren molt coneguts, Uh, I clar, hi havia aquesta tele de fun uh, que era al nostre temple, a tots els nois d'aquest barri, era l'estat de Jean Lafont. Mm -hmm. L'estat de Jean Lafont, això era, eren els, els meus herois, eh, aquí, que voluaven, era el temps del rei Pipeta, Pigrobert. Eh? Eh, Estem parlant ja de de Rubia 13, doncs, I, aquí, eh? De Rubia 13, de Rubia 13, sí, sí, sí. Perquè tu tens un oncle que va ser un jugador important, no? Bé, sí, hi ha un, un carrer de Perpinyà que porta, doncs, el seu nom, a Santa Cisle. Eh, va néixer al carrer de Venisa i també era un germà de la meva mare, Mauricio Porra, eh, va ser internacional, doncs, de, de rugby a 15, eh? i eh, després va ser un dels primers pion pioners, que va seguir Jangalià Gallià eh, per anar a fer l'aprenentatge tretzista a Anglaterra mm. l'any 1934. Eh, donc Va ser el primer taloner de la primera equipa francesa de rugbia 13 i va acabar la seva carrera en el tretze català, eh, com a jugador al tretze català. Després de la guerra va entrenar al tretze català i després va morir al doncs, 1950, era entrenador del serret esportiu, eh, els, eh, va tornar als seus orígens al rugbi a, a 15, doncs, eh? i a, en aquest moment, als anys 50, el serret esportiu era, eh, jugava en primera divisió, de, el campionat de, de, de pules, que deien. Eh? Bé, doncs tu, Lluís Colet i Porrà, es mamat el rugbi, Beh, sí, de, vaig, petit, ja. de petit vaig jugar fins al servei militar, sí. eh, eh, fins a la Nova Caledònia, perquè jugàvem el 15 de, de Nandai, eh, que era un equip militar. Això parli d'aquí, del servei militar, que va fer en Nova a Nova Caledònia, a Nomea i a Nandai. A nivell d'escola, vas fer escola, bé, col·legi, ah, bé, normal? No, no, bé, no, és a dir que bo, vaig anar a l'escola fins al certificat d'estudi. Mm -hmm. Va tenir el meu certificat d'estudi a 14 anys. I després del certificat d'estudis et poses a treballar? Eh, això mateix. Llavors, el meu pare em va, eh, em va fer posar a l'aprenentatge. Amb ell? Eh, no, no, no. M'ha dit, iràs casa en Fernan, en Bertà. I Bertà, en aquest moment, era la més gran casa, la més gran empresa de, de, de plomberia, eh, gingueria, xofage, tot això. I en aquesta època, doncs, era als anys 60... I uh, l'empresa de Bertat ha fet totes les, les grans obres de, de, de Perpignà, quan Perpignà es va, va créixer, eh? és a dir, el Moli de Ben, uh, uh, i ha participat a les grans obres de Perpignà dels anys 60, al l'Ursat, uh, van fer el Moli de Ben, van fer... Uh, també al, la regidència Alcoverbert, eh, molts grans santies eh, que el eh, vai fer i vai ser desgoixit de, de fa que vai tornar després de l'aprenentatge Va anar a treballar a casa del meu pare i després va ser a, a, al servei militar. Mm -hmm. bon, Feir l'aprenentatge de lomberia pot haver treballar eh, la nit, és a dir que navi a cursos eh, navi al dibuix industrial a les Bes Arts de Pepinyà, Uh, cursos de, doncs, de nit en, en suplement i uh, cursos d'anglesos i cursos de català mm. hi havia cursos de català? sí, uh, cursos de català primer hi anava a casa un privat casa en, uh, Lluís d'Esperamons que animava una emissió de Tramuntana a Marinada a la, la Ràdio Perpinyà que donava cursos de, de català i uh, després doncs, a l'Ecole Jules Ferri mm -hmm. la nit jo soc de Perpinyà el país de tramuntana Jo soc de Perpinyat fable del cantar Tinc els peus a la mar Al cap a la muntanya Tinc els peus a la mar I el cor a somnia Perfum romaní Tot l'or de la ginesta Sigala del Dumpí Cada dia fa festa El perpinyat del castellet s'embola amb cançó portant els angelets el cor del rosselló. Si de cops tinc la gana de me'n fugir del niu de deixar la sardana i el seu contrapes viu de veure altra manera de cantar i ballar agafi la carretera de salses capellà Lluís Colet és un historiador del rugbi A13. Com s'explica la prohibició del rugbi durant el règim de Vichy? Bé, és a dir que, eh, eh, bon, primer de tot hi havia, hi havia les relacions amb eh, Anglaterra, eh, perquè el rugbi A15 no jugava pels partits internacionals des de 1931. Eh? Uh, hi havia pas més cap relacions internacionals doncs, eh, perquè hi havia hagut problemes de, de, de, de fals amb naturisme i, i també de violència i són els anglesos eh, que van uh, rompre les relacions. A llavors uh, l'única relació amb l'Anglaterra en el món del rugby, vi va ser el 13 amb, uh, eh, amb l'aveniment del 13 uh, i uh, de tota manera sem conscients que això ha estat una, uh, un reglament de compte també també, uh, perquè el T ha tingut mal al principi i as plantar perquè uh, la FFR boicotava els terrenys, eh, molts terrenys i tot això tenien la, la, la mà sobre molts terrenys. I ha estat un reglament de compte i també hi havia aquestes relacions amb, amb Anglaterra. I Anglaterra era, era en guerra contra... Sí. He llegit, Lluís Colet, el règim patenista de Vichy i les rancúnies quinsistes sí, van prohibir sí, sí, doncs. el romp i 13 durant l'ocupació alemanya. Conscients, sem conscients que ha, que, que ha estat un reglament de compte. Que és, això... Què vol dir aquestes rancúnies Bé, quinsistes bé, bé clar, eren rebels eh? la, la nova Liga Francesa de 2013 se deia així eh? això molestava molestava la, la, la gran FFR mm. I, clar llavors eh? sí, hi havia batalla hi havia batalla, sí, sí Bé, recordaré que Lluís Colet Porrà és president fundador de l'associació Catalans Endavant sí, sí, sí. que és molt activa Ben, molt activa dins del sentit que la, aquesta associació és també una penya, també. és també un club de, super, de seguidors també de, dels dracs catalans, eh? però també eh, organitzem moltes conferències per perpetuar la memòria dels mm -hmm. pioners de Rubia 13 o, o de les, grans, les personalitats, els personatges del 13. Mm -hmm i són nombrosos eh, també. Ara jo no tinc cap, cap rancunya eh, contra el, el 15. Eh. No, pas, no, no, perquè soc català i jo vull dir que eh, soc per les victòries catalanes, eh, que siguin el eh, que sigui. Eh. Tinc pas rancunya, eh, por, eh, pas tenir por de recordar el que ha passat. L'història és la història. És, història. Passat, és evident sí. que el Rubi A13 és una de les teves senyes d'identitat. Sí. L'altra és Dalí. Bé, Dalí... Eh, di, és una mena de... El cas Dalí, per a mi, és una cosa que m'he presa pres al meu propi joc. Eh, era, pa, era com un desafiament al eh, principi i uh, de prendre el mestre a la paraula. <laughs> Dali diu que la estació de Perpignà és el centre del món. I, i també hi ha... Dali també... Uh, veieu que també que uh, soc inspirat de, de, de l'altra paraula de Dali que deia que aquí uh, rende universal tot el que és local és una mena de desafiament euh, tot això i bon, tot això funciona bé, perquè hi ha molts seguidors, tot això. I ara estem preparant euh, l'Assemble General, als amics del centre del món.és eh, eh, el president. Què he creat al 1986? Volem pas mancar, Uh, aquest any, el cinquantenari de, del viatge triomfal de Salvador Dalí... 16 hores 21 minuts, eh. el 27 d'agost del 1965, el tren de mercaderies que transporta el Mestre entra a l'estació de Prepinyà al terme d'un viatge surrealista. Estic llegint una notícia del dia. 10.000 persones a l'avinguda de l'estació. Sí. Dalí travessa en calesa tota la vila fins a anar al Massa Vicenç. Exactament, exactament. Fa cinquanta anys. Una parada també a la, a la Casa del Juller, a la, a, la, a, la, a la Casa del Comun també, o se li va oferir una mosca. Però al principi és l'alcada de, de Serret, en Michel Sageroli, eh, que va organitzar tot això. Al eh. principi tenia de, de, de venir fora a Serret i després eh, van afegir això, l'avinguda mm. a Perpinyà, perquè des de molts anys, el mestre deia que la estació de Perpignà era al centre del món, i eh? jo he fet una un enquesta periodística molt, molt en profund sobre aquesta diada i el parquet d'aquesta diada, és a dir que vaig eh, fer tota una seri d'entrevistes i de, de notes, vaig prestar notes amb l'antic, cap de l'estació de, de Perpinyà, el Beó Duano, tot això, eh, l'Alcada de Seret, tot això eh, va anar a, a l'encontre de tots els testimonis oculars d'aquesta diada als organitzadors. Eh, he fet una enquestra i ho tinc consignat això i segurament que Eh, no sé si serà apunt el 27 d'agost, si no seria el mes de, de septembre mm. em vaig sortir un, un llibre Sob sobre això, eh? El Lluís Colet, eh, com s'explica que 10.000 persones anessin a rebre Dalí a, a Perpinyà? Què passava en aquell moment? Bé, eh, bo, era l'estiu eh, sí. era, era una festa per bé, ells Era el mes d'agost i, eh, bo, i a, a Dalí bé, ja començava a ser conegut eh, aquí dins de la regió tot això era eh, un personatge Alan l'ancolor i eh, tant original que eh, molta gent van venir eh, espontàniament van venir eh, tothom era de, de bon humor eh, sí. tu hi eres hi vas i vas anar, te recordes? no, no, no eri ah. pas aquí jo tenies 19 anys eh, aquí. Sí, sí. No eri aquí no eri aquí perquè feia el meu servei militar i eh, sí, sí Escarbat, bum bum. Tos jo li posin, dins del llum. Honda poje cic cap picapallica cama tot te baga rica betnis. Polchics, pics, palerics, cama torta i bakarics. Si la poli no ha sigut chica, pica, palerica, cama torta i bacarica. al sis poli no ha sigut chics, pics, palerics, torta i bakarica. El Lluís Collet també s'ha destacat eh, per la defensa de la llengua i la cultura catalana, això ja ha quedat clar fins ara, però específicament, eh, Lluís, l'any 1976, va passar una cosa important, no? Ah, per mi sí, uh, perquè uh, mi i els catalans, uh, en aquest moment, Joer i el Jove, secretari del Centre Cultural Català, Eh? que es trobava al carrer eh? Sant Mateu que es troba al número 2 del carrer Sant Mateu davant de l'església eh? era el local del senyor Salvador Figueres un senyor que mai no oblidaré doncs era el secretari el senyor Josep de l'Oncle era el president en el comitè també hi havia en Pere Manzanar hi havia Miquel Maiol Joan Pere Llebià també Mateu Amat que era el vicepresident Llavors, eh, el record, el més bonic record que tinc és el 23 d'abril 1976. Per la primera vegada a Perpinyà, una associació va sortir a taula llibres i roses davant de la lliure de Sant Mateu. Era, era Sant Jordi, eh? Era per la Sant Jordi. Eh, recordo també que aquest dia havia firmat un article sobre el diari L'Independent, Uh, intitulat Per Sant Jordi. I s'havia distribuït un poema meu, Per Sant Jordi, a la plaça de la República, al Mercat, la plaça de la T -t -t -t. Recordo uh, també que cada dijous hi ve tenir cita, cita al Palmarriom amb, amb el Salvador Figueres i aquest home m'explicava eh, més o menys, la seva vida havia estat periodista a Barcelona tot això, i després, als anys, de, els anys de, de negre, de, de Mau Tausen i tot això, eh, perquè havia estat de, deportat a el i aquest home m'havia pres en, molta simpatia, molta tenir molta amistat també que, amb aquest senyor i, que sempre caminava pels carrers de Perpinyà, anava al Palmarion amb, amb el seu car, eh? mm -hmm. amb el seu cus. <laughs> eh? I doncs això són, són bons records. I també aquest dia, aquest famós dia del 23 d'abril del 76, per la primera vegada va reobrir el número 1 del diari Avui al Centre Cultural. Vaneix el Diari Català avui. Avui, sí, sí. Era el primer Sant Jordi després de la mort de Franco. Això mateix. Bé, una altra notícia, dissabte 17 de gener del 2009. El perpinyanès Lluís Colet ha aconseguit aquest dissabte superar el rècord del discurs més llarg del món després de parlar ininterrompudament durant 124 hores. D'aquesta manera, Colet ha superat l'indi Jayashima ravirala posseïdor del récord Guinness, amb més de 120 hores consecutives, i ha dedicat la proesa a tota aquella gent i associacions que defensen i promouen la cultura catalana a la Catalunya del Nord. Era la notícia d'aquell dia. Sí, sí exactament. Mm. Exact. Jo recordo que Ràdio Rèls va seguir-te sí. puntualment sí, sí, sí, sí, aquestes sí. 124 hores seguides parlant sí. en català a, a l'estació de Perpinyà. Sí, sí. Dia i nit. Tenia uns 200 temes, aquí, de, de, de tot, d'esport, de, de cultura, de, de personatges, personalitats, de, de lectures, tot això. Bon, abans de Carmeca ja hi havias fet eh, diverses demostracions oh, sí, sí, sí, de sí, sí, resistència. Sí, sí, eh? sí. sí. Ja, ja, ja havia fet una, una, una conferència llarga de 10 hores 34 minuts al 92, sí. Eh, dins l'ol de, de, de l'estació després a Barcelona sobre el Barça també per la gran victòria de Wembley l'aniversari que era el 20 de maig de l'any 1993 eh? l'aniversari eh? de la, Cupa, la primera Coupa d'Europa del Barça okay. doncs. uh, Lluís, dona't bé aquest, aquest interès de parlar moltes hores seguides i d'intentar batre records parlant, d'on surt d això? Quan comença, per tu? El, el 27 d'agost de 1984. Eh, ha estat un gran esforç per a mi de, de, de fer aquest homenatge a Dalí, eh, perquè eri una mica tímid, no? Eh, I eh, tenia por de, de, de, de, de parlar davant de la gent, eh, exactament, eh. I doncs, eh, a partir d'aquest dia, eh, he vist i eh, m'han donat coratge, m'han encoratjat. Has agafat gust a parlar eh, de la gent. Sí, sí, m'han dit, m és, m és molt bé el que he dit, el que fas, no és, és molt bé, cal continuar, cal continuar, tens de venir tots els anys... Bon, i és eh, bon, ja. sí, sí, bon, que aquesta paraula, i d'altres coses menys. Això d'allargar el màxim possible uh, una conferència, per exemple, i fer-la hores i hores. Jo geixo molt uh, i de sempre de petita, eh? mm -hmm. De petita jo uh, uns set llibres uh, al menys a uh, l'any, eh. Mm -hmm. uh, molt, molt, molt, molt, molt, i de tot, de tot, tot en Lluís Colet és un home de resistència, no només a nivell de parlar, mm. sinó també perquè has fet maratons, has fet oh, sí, dobles sí. maratons, em sembla, oh, i bé, coses sí, sí, extraordinàries. Sí. Sempre he fet esport, sempre, i marxa atlètica. Encara el 2005, sí, el 2005 era encara el càmpio del llengador dels 200 quilòmetres de... De, de marxa hi ha la plaça 11G de meu marx, marxadors francesos. Es poden eh, fer dos-cent quilòmetres seguits, marxant? I més i més i més. I més i més, eh, hi ha una prova que és molt coneguda que és de llegenda que és el Paris Colmar. Abans era, era el París d'Etrasburg, són 567 lòs i, i picus. Eh. I es fan els primers, ho fan anys 60-70. Seguides? 70, sí, sí, sí. Sense parar? Oh, no, no, no, no, no. Parant pas, no. No, no, no, no. No, no, no, no. Tot això una, hi ha una tècnica, hi ha, una, hi ha un entrenament. Eh, un entrenament físic i eh, mental, sobretot, no? Eh, és com de parlar, és igual, eh? És, és, eh. I quin és el truc eh, per entrenar la ment a resistir? Com es fa això? dins de l'esport, els maratons maratons o a l'hora de parlar 124 hores seguides ah, bé, primer de tot cal, cal que hi hagi gent cal que hi hagi gent cal pas parlar davant d'una paret si no llavors no, no, no <ríe> sí. eh? i eh, voler la motivació i tenir i tenir els seus temes sí. poder Això... parlar de temes d'acord he parlat de temes, de, de, de diversos temes, de molts temes, com el Jacimar eh, Ravigalà, que eh, eh, també tenia uns 200 temes, també. Eh... I a nivell de, de maratons o de marxes de 200 quilòmetres, eh, per resistir mentalment, com ho fas? Per no dir, va, ja en tinc prou. A veure, eh, cal dir que, que abandonar és o no, que el pas mai abandonar, Uh, I sempre trobaràs, uh, trobaràs la força per avançar, sempre. Mai has abandonat? No, no, no. Una vegada em van, uh, em van parar uh, perquè tenia una ferida al peu, però d'això mateix no. Mm. no. Continues fent llargues curses o no, més no, tranquil? No, no, no, no, no, no, no. no faig pas més competicions, però uh, cada any faig el, el meu canigó una o dues vegades, hi ha anys que el faig dues vegades i ha eh, de matar, que faci bon, una mica de bon temps per, per tornar al canivó. Lluís Colet, quan ha fet rècords com aquest de l'any 2009 de 124 hores seguides, tenia 200 temes que anava improvisant Has fet, a més a més, conferències molt concretes, has parlat de l'explosió de la fàbrica de gas... Ah, sí, sí, sí. ...l'any 70 a Perpinyà... Conferències eh, normal, d'una hora, d'una hora i mitja, sobre, tinc, tinc temes, tinc tant de temps... també... I sobretot, jo sóc apassionat dels esdeveniments que han passat eh, i, i que m'han marcat, sobre de l'usina de gas, i jo l'he viscut, eh? és com la Gran Neu del 1954, eh? tenia 8 anys i eh, me'n recordi com si era ahir... Eh? Eh, perquè eh, són coses, això, que passa una vegada la vida. El meu pare m'havia dit, eh, eh, mire bé, perquè no sé si ho torna ja. a rasar. A veure, jo mai no l'he vist, això, el meu pare, me deia... 54 va haver-hi una va... gran nevada. Exactament, exactament. Eh, era la, la neu va, va caure dins de la, la nit del dijous al divendres 4, 5 febrer de 1954. I eh, més d'un metre de neu, eh, a l'avengut de Julien Penxú, van esperar les 6 de la tarda eh, per mirar el primer casaneu eh, que arribava de Cerdanya... I l'avinguda Julien Panixot va ser una de les primeres avingudes que va ser que va ser oberta una mica oberta sí, sí, una mica oberta perquè eh, van, van gabr tota la neu sobre les cases i resposta a tot això es calia fer una sortida amb a les pales. No? Mm. això. Doncs una neu que va paralitzar el país. I, i Mai no s'havia vist això des de l'any 1870. Mm -hmm. 1870, també va caure una naval impressionant sobre Perpinyà i el Rosselló. En Collet i Porrá és un perpinyanès profund, ja ho vist, tot és perpinyà. Oh, sí, sí. Perpinyà m'he tingut molta passió per Barcelona, perquè jo he volgut descobrir Barcelona i he anat a treballar a Barcelona, he treballat a Barcelona uns anys, i he volgut descobrir Barcelona Uh, ha vingut de, de jo mateix, ningú no, no m'ha influençat, uh. no, no, de jo mateix, uh, Boli coneix uh, viure a l'interior de, de Barcelona, però primer uh, vaig fer una primera etapa, primer va ser Castelló d'Empolles, ho vaig tenir, vaig tot deixar caure aquí, tant uh, n'èria Boli marxar cap al sud, la meva primera etapa va ser Castelló d'Empugues i després y... quan vols una cosa i veu tot sobre, mm -hmm. tot sobre i va tenir aquesta sort de poder treballar a Barcelona i Barcelona clà claro, i tornat de Barcelona i tornat de Barcelona per treballar al Castellet, a l'Ajuntament de, de Perpinyà. Feies de guia aquí? Uh, sí, sí, sí, feia les visites guiades en català i uh, la Cui i les visites guiades en català i, i en francès també. Era una passió per mi Barcelona. Toc. Barcelona I... m'ha marcat molt i, i he après molt, he après molt de Barcelona, dels catalans al sud, he après molt i soc molt admirador de molts, molts personatges d'allà molt, molt. i he forjat moltes bones relacions allà i que perduren, eh? que perduren sí. Home, un exemple, no sé si és lligat a la teva estada a Barcelona, el grup de rock Glissando et va dedicar una cançó ah, sí, se'n que... diu Colet a Nova Caledònia on diu Colet gentil espurna de Perpinyà Sí, Diu això sí, la cançó. Sí. sí, sí. Aquest grup és un grup formidable. I, uh, i Marc Sora, que és... Uh, i, la, I la Laia, que són molt bons amics. I uh, sí, van, van saber... No sé com... Em diuen, potser que em va escapar. Van saber que havia fet el meu servei militant a Nova Calerònia i això els va fer il·lusió. I m'han sortit, a, van sortit aquesta cançó que havia estat... Uh, Present, uh, aquest album ha estat presentat a la, la sala biquini sí, de, sí. de Barcelona. Sí, sí, sí. Em mm va -hmm. uh, fer gràcia tot això. És per això que tinc unes fortes amistats i cal pas oblidar una cosa també, és que durant la meva instància a Barcelona eh uh, al uh, jo m'estàvi al carrer Cages Samenov de Barcelona i uh, el barri Sant Martí era el únic barri de Barcelona que no hi ha ni passen penyes barcelonistes. Aba, jo vull donar una peña Alors, yo, yo a la idea al, al Jupes la Yagi, va dime què passa en mi cu, aquí, i a pasca penya barcelonista i van dir, i bé, allà, endavant, allà, i vaig ser jo cofundador de la penya barcelonista, la xarxa de Sant Martí de Provençals. Vas anar a Barcelona a crear sí. una penya barcelonista. Exactament, exactament, sí, sí, sí. Molt bé, uh, Lluís Colet, per molta gent, és un personatge particular, diguem-ho així, particular. Es podrien donar altres qualificatius. Particular, no. Eh, és un no. personatge, com ho definiries tu, jo em aquesta sent... popularitat em sent una bona... tens? Em sento una, una bona persona. I em sap greu quan uh, una persona que coneixi, que, que està mal, una... no, no, no, no, no, jo soc cobert a, a tothom i... Bah, bah, tothom té ser, les seves fantasies, pot ser, no? <laughs> uh, uh, uh, per agradar a tothom és molt difícil, eh? mm. no, no, no, jo, jo vull pas... Uh, uh, jo hi ha una cosa, lo, lo, pitjor, lo pitjor que fa la gent és la gent que insultin. I jo no, no. No m'agrada pas la gent que insultin. la no, no. El que queda clar és que vas perdre la vergonya que tenies de jove de parlar en públic beh, i ara sí. fas el que vols. <laughs> beh, I t'és igual el que pensa la gent? Això quasi posa la... No, però a tu t'és igual la... el que pensin ells? Uh, M'és igual no. No, no, no. Me sap greu quan una persona... Uh, si sento que és enfadat amb mi o que no he fet una cosa que no agrada pas uh, no, sóc molt senzill no no no, no, no, no vull pas fer cap mal a ningú no, no, no. sóc molt obert, la gent que em coneixen els meus amics us ho diran no, no, uh, jo sóc honest jo sóc honest i tinc una educació que m'han après els meus pares i la mantinc aquesta educació i em sap greu de no, no, vull pas molestar ningú, no, no. Lluís Coletti i Porrà, gràcies. Be, gràcies. Em memòria amb aquest delinear, amb aquest home del Rubri 13, amb aquest home de les llargues hores de parlar contínuament, Lluís Porrà nascut a Perpinyà, la a la plaça, plaça de Bèlgica, a la barri... De... El número 4, que és el meu uh, xifre simbòlic, mm. eh? perquè el 4... Eh? el 4 em persegueix a partut eh? uh -huh. els meus pares van casar l'any 44 i, 4, i tinc el 4 a partut eh? dins de la meva vida i el 4, I el 4 clar que és eh? són les 4 vores també Molt bé. Lluís Colet, gràcies, bon dia bé, gràcies a Radio Vells eh? gràcies a tu eh? em presento Lluís Colet